טובת מראה מאוד. וישלח דוד, וידרוש לאישה, ויומר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה, חיתי? וישלח דוד מלאכים, ויקחהה. ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה. ותשוב אל ביתה. ותהר האישה, ותשלח, ותגד לדוד. ותאמר, הרע נוחי,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 חייך וחי נפשך, אם אעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום, ומחר אשלחך. וישב אוריה בירושלים, ביום ההוא וממחרת. ויקרא לו דוד, ויאכל לפניו, וישת, וישקרהו. ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו, ואל ביתו לא ירד. ויהיו הבוקר, ויכתוב דוד ספר אל יואב, וישלח ביד אוריה, ויכתוב בספר לאמר, הוו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו, וניקה ומת. ויהי בשמור יואב אל העיר, וייתן את אוריה אל המקום אשר ידע, כי אנשי חיל שם. ויצאו אנשי העיר, וילחמו את יואב, ויפול מן העם מעבדי דוד, וימות גם אוריה החיתי.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 ויורו המורים אל עבדיך מעל החומה, וימותו מעבדי המלך, וגם עבדך, אוריה החיטימת. מת. ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל יירה בעיניך את הדבר הזה, כי חזו וחזה תאכל החרב. אחזק מלחמתך אל העיר והורסה, וחזקהו. ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה.